Radio 8, la teva ràdio. Després de 20 minuts de música sense interrupcions, connectem en directe a Namar Mèrida, que es troba ara mateix al Camp d'Esport de la Universitat de les Illes Balears, on acaba de tenir lloc el partit més esperat de la temporada de bàsquet nacional femení. Acaba de sonar el final d'aquest partit tan emocionat. Ara anem a veure si podem parlar de l'estrella d'avui. Na, no, Marta Perelló. Marta, Marta, perdona, perdona. perdona una victòria tan important. Què sent en aquest moment, després d'un partit tan complicat? Doncs estic molt contenta, perquè ens ha costat molt arribar fins aquí. més al llarg de la temporada hem tingut moltes delacions i no acabaven de coordinar-nos tot juntes, però una vegada ho hem aconseguit i ens hem esforçat en el màxim, amb una mica de concentració, hem arribat fins aquí i això sempre és gratificant, va. I quina és ta, la vostra setella del partit? Una bona defensa i gràcies a que una de les nostres companyes estava ben acertada en estil exterior. Moltes gràcies per la teva atenció. Et deixem disfrutar de la victòria amb els teus. Retornem ara a la transmissió en l'estudi amb la Cristina. Moltes gràcies, ma. Enhorabona per aquesta victòria a l'equip Balear. Ara, les deixem amb 20 minuts més de la millor música d'avui, d'ahir i de sempre.